Здашки сана при людях схопили Айну на руки і, немовляльку, понесли до машини. Хряснули дверцята, за победою піднявся стовп куряви, і аж тоді почувся лемент-жінок. Більше я не зустрічав Айни. Хоча, може, то була вона, я не впевнений, Одного разу до полкового кінозалу, коли вже погасло світло і засвітився екран, увійшов молодий лейтенант Гасанов з дружиною. Офіцерські жінки заворушились. Вони повертали голови і заздрісно поглядали на красуню. І я чув, як перешіптувалися, Не посоромився, мовляв радянський офіцер привезти у військову частину шльондру, яку підібрав у Держкесані. Дружина Гасанова сиділа з опущеною головою, а я в півсутінку не міг докладно розглядіти її обличчя. Проте контури профілю здавались мені добре знайомими. Молодята до кінця сеансу не досиділи, вийшли, а тому я не впевнений. О, як мені хотілося, щоб то була айна, щоб саме Гасанов, азербайджанець, покрив невольний гріх зневаженої чужинцями Туркенії. Незабаром мене демобілізували. Останнього дня перед від'їздом я прийшов попрощатися з Малим Кавказом. Мені жаль було покидати ці руді гори, з якими за чотири роки міцно зрісся, хоч і не чарували вони мене, як колись із втратою Айни все зблякло, Здрібніло. І пегас більше не з'являвся. В день прощання з горами я й не шукав його, і відпала охота дійти до підніжжя Кукулю, де б'є із скелі Кастальське джерело, з якого пив колись воду крилатий кінь. Зникло, зможе, життя натхнення. Не стало нічого. І в цю мить безнадії і туги коли я востаннє обвів зором хребти гір, щоб назавжди запам'ятати їх обриси. Мій погляд ковзнув униз, де сіріли латки зорної підозими ячмін землі, і я побачив коня, сивого з білою гривою. Не тямлячи себе від радости, стрім голов повчався вниз, перескакував у щелини, зсувався рагашами і нарешті спанився. Білогривий натужившись, тягнув за собою плуга, а за плугом, нагнувшись над чепігами, тяжко ступав ставний джигіт, той самий, що сідлав над дозерцем пегаса. Тепер він ним орав, і я зрозумів, що крилатий кінь більш ніколи не прилетить до мене, бо запряжений у шлею. Я вертався з Нівеченеї, до казарми. Та в якусь мить спинився, оглянувся. На тлі осіннього неба рухомою графікою повільно присувалися два силуети. Невільний джигіт орав крилатим конем свій убогий переліг. І подумалось тоді мені, напевно це була перша моя правдива мисль, а може для того, щоб злетіти до неба на пегасі, треба спочатку в поті чола вигорати кам'яне поле. Айну ж, пам'ятаю, донині. Бачу і такою, якою була тоді, і кохаю, і прагну, і намагаюся змалювати образ красуні найдобрішими, найдобірнішими словами. Скільки тих Вродливець живе в моїх творах, а всі вони, та ж Айна, якої я не пізнав, тож пізнаю до в розмаїтих картинах видуманого мною життя. О, як би я хотів ще раз її побачити! Та годі! Через таке гріховне бажання втратив Орфей Еврідіку Марно ловити вдруге ту саму мить краси, а втім вона з'явитись може в уявному житті, на папері або на полотні. 1997 рік бене з розпачений безводдям, що змертвило відвічну зелемінь Карпатських гір, перемінивши їх у кам'яну пустелю, проукраїнський Мойсей багато тисяч років тому добрався до прямовисної скали, якою обривалася в безодню низовин найвища гірська вершина, зачувши в базальтовій глибині гори приглушений клекіт скованих вод, вдарив пророк Барткою в креміний панцер, віками стримувана бурхать, виригнулася із земних трісин могутнім струменем. Вода повсюдно просякла крізь заціплену земну кору джерельцями, струмками. Її було так багато, що вихопилась вона водограєм,